Karapen eta ezagutza pertsonalaren atala dugu gaurkoan berriro ere eta gurean da, miren ariztbendu ekaixo, miren? Egunon. Zer moduz? Ongi. Bueno, udazkenean bete-betean sartuta gaude. Bai. Eta orain dela amagostegun aurreratu genuen bezala, kaiak gaurkoan ni mezuak izango da. Eta bueno, azalpenak eman ematen hasi aurretikan frogatxo txiki bat e, jarri nahi diguzu. Eee, bai. Bueno, bai, hasiko gara frogatxoarekin. Mm -hmm. e, aber demagun, e, guk gauzatutako ekintza baten aurrean norbaitek zera esaten digula. E, lehenengo aukera, eh, lehenengo ukera, eh? Esan dizaguke bi gauza, mm -hmm. bueno, asko, baina tira, ni bi hartu ditut kontuan. Lehenengo izan leke, no labururatu, eh, no egitea. Erotu alzara, hau kalamidadea. Bai? Izan leke mm -hmm. erantzun bat eta bigarren erantzun bat izan lehike, edo, edo jarrera bat izan lehike, zuke gindakoa ez zait guztatu. Bai, orduan, mm -hmm. e, bi hoien e, artean, galdetu nahi nuke, ea e, zein, zein hartuko genuken errezago edo, edo zein e, suertatzen zaigun errezago zutea edo jasotzea, ez? Mm -hmm. e, bueno, nik askotan planteatu izan dute frogatxo hau, eta, ba, bueno... E, Arritu egin izan naiz pixka bat, zeren e, ba, uste baino gehiagotan jendeak nahiago izan du igual lehenengo aukera, ez? Baina, <laughs> nik ez nuke hori aukera dugu. Bai, bai, bai, ba, horregatik esaten atzen ez, eta hor, hori ere aipatu nahi nuke, e, bueno, ba, txaskarri jo gisa ez. E, ba bai, uste baino gehiagok eh, aipatzen dute lehenengoa, ez? Eh? No laburatu zaizu alakorik egitea, erotu altzara, auk, alamidadea, alakoetan, banik, aholkatu egiten dudana da, piskabat, birpasatzea edo hausnartzea, ea e, nun kokatzen garengu e, besteekiko harremanetan, ez? Eh? Zeren, alakoak baldin bada e, nahiago izaten badugu lehenengo e, planteamendua edo esateko modua, agian oitu egia gaude e, ba, bueno, e, besteak E, gure gure ezakidet esparruan sartzen, ez? eta e, bai batzuk iguala aipatu izandute, bazuk egindakoa ezait gustatu, ba, ez ba nolabaiteko eh ezakidet eh E, utxune bat edo sentiarazten diela, ez? Iguan nahiago izaten dutela, ba, bueno, jendeak argita garbi eta posgaizke egin duzu, ez dakiz zer, baina mm -hmm. eh aldi berean horrek adierazten du, ba nolabait ohituta gaudela besteak e, gure gure esparruan sartzen eta eta iritziak ematen, ez? Mm -hmm. e, zuke aipatu duzu naiago zenukela bigarrena, ez? Bai, ezakit. Eh albalitz bat e, dena ondo egitea, baina akatzen bat egininez gero, ba bueno, Eh, bigarren aukera, Aha. nahi nuke horientzun, bai? Uh -huh. eh, ez, ez da suertazen hain nera sokorra ez, Horega. edo hain, hola e, ez, e, ba hori, esparrua zapaltzea, ez edo ezakiten nola ipatu ez, egin basorea, edo esango nuke ez. E, bueno, nimezuak, bai, Hai? e, hain zuzen ere, a, nahi zeta dirudien, ba hori, ezerbait zerbait indibiduala, ez? Eh e, ni niri buruz e, ari direlako ba harremanetan bueno, kokatzen dira, ez? Eta oso lagor, lagungarriak sortetzen dira, ba nolabait komunikazioa ez e, biziatzeko, ez biziatzeko edo, edo e, ba, bueno, beste ikuspegi igual osasungarriago batetik e, planteatzeko, ez? Gero, gero joko dugu hoietara. Urrena aipatu nahi nuke bizka bat, harremanak ba, bueno, egunero izaten ditugun harremanak, <coughs> ba, bueno, izaten direla e, pertsona edo pertsona multzoen ar, e, multzoen artean gertatzen e, diren trukeak, komunikazio edo elkarreraginak, ez? Eta e, elkarreragin edo hartu eman hoiek, bai, hori izaten dea intzuzen ere, e, hartu beste eskeintzen dutena eta eman nahi edo ahal ez? Mm -hmm. e, gehienetan horrela izaten da denon artean gertzatzen dena ba, bueno, oso barneratua dugu la, automatizatua eta erreparatu bere askotan ez dugu egiten, ez. E, garrantzitsua da, kontuan hartzea, hartu eman oiek, e, ba, bueno, e, morrontzan oinarritzen ditugun, edo askatasunean, ez dutezan nahi e, edo batean edo bestean, gehienetan hmm. babiak nahazten dira, ez. baina bai haus nartzea, pizka bat, ez, zeren e, morrontzan oinarritzen ditugun heinean, ba hartu emana behartuta suertatzen da, ez? Eta askatasunean oinarritzen ditugunean, ba hartu emana bolondrez eh suertatzen da, gustorago ematen, ematen dugu, gustorago hartzen dugu eta horrek ba harremana askoz ere aberatsagoa eh bihurtzen du, ez? Mm -hmm. Eh, vale, Ordun harremana harremanetan oinarrituta edo harremanen barruan kokatuko genituzke ni Eta, e, harreman oien, ba nola baiteko e, zaintzaie edo, edo bermatzaile modukoa izan lehike e, errespetua, ez? Elkarrekiko errespetua edo begirunea, ez? Hor, egongo mai? litzateke lehen jarri duzunarik eta horretan nik lehenengo aukera orko katuko nuke, ez? Errespetua ez, ez dagoenean, agian lehenengo aukera e, hori da erabiliko litzateke edo erabiltzeko hmm, bai. joera dugu. Bai, zeren e, nola bururatu zaizu alakorik egitea, erotu alzara, eta edo edo hau kalamidadea, edo besteak beste, e, zuzenean ari gara beste pertsonari e, epaia potatzen. Epaitzen ari gara, bai? Eta orduan zer gertatzen da? Askotan komunikazioan, e, elkarrekiko komunikazioan, Horrela azten baldin badugu elkarrizketa bat, edo horrela jarraitzen baldin badugu errezagoa da bestea edo guge, gu gu, gu baldin gara mezua jasotzen duguna, errezza da epaituak sentitzea eta horretan e, errezagoa da istea barruan karo ez, e, gaizki sentitzen garenean ba, normalean zerbait guztoko ez dugunean aurrekoan aipatzen genuen bezala, ba, zaiatzen gara gehiagorik ez jasotzen, karo, mazokak ez garen nahi ez? Orduan, importantea da, errespetuari, erreparatzea, e, zeren haipatu e, duzun bezala, ez? Ba, hortik abiatuta, bai haipatitzak egula gure iritziak eta zer e, iruditzen zaigun bestearen jokabidea, baina nalduan nahi epairik bota gabe. Horrek laguntzen du ere besteak errezago e, jasotzen mezua. Mm -hmm. Eta horregatikaintzu zen ere e, ni mezuen garrantzia, ez? E, e, ba bueno, e, adibide gisa jarriko nuke, ez? Ba, e, zukonela jokatzen duzunean, ez? Ba, nik alaxe bizi dut, bai? Horrez dugu epa epairek botatzen. Hor egi borobila esaten dugu nola bizi dugun mm -hmm. eta inork egin dugu ukatu nola bizi dugun guk, ez? Orduan ja ez da, karo, azten bale nagara zu holakoa zara, begiratzer egin duzuenez dakizien erresada kontraerasoa edo e, jasotzea eta bazu berriz holakoa egiten duzu, ez dakiz zer. Nik geazurra mm -hmm. da zu esaten ari zarenan, nien naiz holakoa zu aldiz horrelakoa zarela eta sartzen gara alako korapilo batean. Ori da. Batira, ba, askotan oso mingar asuartatzen dena, eta, bueno, azkenean ezakite ba, zerbait argitara e, atera dezako egunik, ez? Uhum. Eta e, dakigunean bestean nola sentitzen den hortik abiatuta ere, ba, bueno, e, urrengorako edo gure jokera aldatzeko, bali, errezago izango da? E, jakina, bai, e, empatia jarrera bat hartuz gero, edo jarrera hartu nahi izan ez gero, laguntz, osolo agungarria asuartatzen da, askoz lagungarria goa da, jakitea besteak nola bizi duen gure jokabidea, E, uh -huh. epai bat jasotzea baino, ez? E, horretan errazagoa da istea eta edo eh kontra zakatzea, ez? Ez badzu holakoa, ez dakiz eta giz. Uh -huh. Jarrai dezagun aurrera Miren, hor e, beste puntu bat bat zenuen proiektzioak eta zumezuak. Uh -huh. e, bai, eh behira, nirigu, izugarri gustatzen zaite Spinoza filosofoak eh, aipatutako esaldi bat, ez? Oso xumea, eta nik uste dut argi-garriak ez, e, bueno, euskaratu egin dut, eta bitziadaz, zoren bi zenak euskeraz azaltzen dira, baina, mm -hmm. bueno, berez e, e, ez dira euskara zerabilia, baina, bueno, ongi datozkigo. Ez aldia zea da, peiok, joniburuz egiten duen deskribapenak, geio balio du, peio bera ezagutzeko, jon baino, bai? Mm -hmm askotan esaten dugu, bo pertsona hau olakoa da, eta beha ez dakiz er, eta olakoa, eta ez dakiz er, bueno, poskalifikatibo pila jartzen dizkiogu ez, bueno, beste eta geure buruari ere ez, eta askotan, beste pertsoneei jartzen dizki egunetik eta hoiek, suertatzen dira gure baitan, e, gure baitetik ateratzen direnak, edo gure baitan onartu ezin ezinditugunak, eta orduan beste hi leporatzen diegunak, edo, edo edo dena delakoa, ez? Orduan e, e, askotan askotan oharkabean aritzen gara proiektatzen besteengan gure barruan dauzkagun eh ezinegonak edo gustokoz ditugun gauzak edo ez, ez? Orduan, ba bueno, e, berriz lehenago le aipatutakoarekin lotu nahi nuke hau, ez? Eh egitea besteengan jartzea guregan e, onartzen ez dugun atalen bat edo ezaugarrien bat etiketa jartzea, ba bueno, azken finean, bestearen ari gara eten gabe, eta agian, ba bueno, e, konturatu gabe, e, ba askoz ere, garbiagoa dela komunikazioa, ba gure impresioetatik abiatuta, eta gure bizipenetatik abiatuta, ez, eta, ba bueno, ez du, esan nahi dena guztoko izan behar dugu, nik bainan gustoko ez duguna, gu gara gustoko ez duguna, ez? Horrek ez du, esan nahi bestea den E, kalamidadea, edo dena delakoa, ez? Hori da. Eta, bueno, ez, takit, ni esatea e, asko kostatzen zaigun, ez, nola esan ditzakegun mesuek beste e, ondokoari, nola kompartitu, nola sentitzen garen? E, adibide batzu daude, baina nik uste dut e, bueno, baliogarriena izan daitekela norbere buruarekin hausnartzen e, hasi eta ea, norberak nola No las zuzendu nahi dituen mezu hoiek bestearengana, gana, ez hori, azkenean mm -hmm. ni mezuak horregatik diderako, norberarenak, ez? Nik adibide batzuk haipatuko dituz, baina, Ay. vamos, lagungarri gisa, ez? Baina, e, importantea da, igual nik e, modu bate, osa, dierazteko modu bate baliogarria sortetzen zait, eta zuk aldiz, ba beste modu baten jago duzu, ez? Eta, importantea da ba hori gustora sentitzea esan nahi dugunarekin eta esaten esaten dugun moduarekin, ez? E, baina hori ja norke bere, bueno, norberaren lana da edo Adibride adibide gisa, ba, bueno, batzuk jarriko ditun nahiko standard direnak, eh? Ba, zuk honela jokatzen duzunean, e, nik alaxe kalaxe bizi dut, eh? Alaxe izan nahi du ba, e, ba gaizki bizi dut edo, e, kostatzen zaitago on hartzea, e, beldugarria suertatzen zait, e, lagungarria suertatzen zait, bai? e, beste bat izalek zu, eh, ikustean, eh? Pues nekatuta ikustean, Ba, ni alase sentitzen naiz, ez? Ba, zu nekatuta sentitzean, ba, ni triste sentitzen naiz. Edo, zu kezkatuta ikustean, ba, ba, ni ere kezkatzen nau, edo, mm -hmm. ez? E, gero, egoera bakoitzean, ba, bueno. E, zuke sandakoaren aurrean, nik hause pentsatzen dut, bai? Ba, zu, hori. Ba, zuke sandakoaren inguruan, ba, nik pentsatzen dut, e, egokia dela, ez dela egokia, tira. Eh, lagungarria suerta daitekeela, baina nire pentsamendua da. Nire iritzia da, hmm? Mm -hmm. Ez berriña litzake esatea. Zuk esandakoak ez du ezertarako balio. hori ba, hori no, norbio, esan dezakegu, yeah. nik uste dut ez duela balio, baina esatea ez duela ezertarako balio gehiegizkoa porta mm -hmm. daiteke, ez? Edo kontrakoa, ba, zuk esandakoa, ba, hoberena da, ez dago inor, bueno, nere utez, <laughs> esanteke, <laughs> Da. Importantea da, nere ustez hori e, gehitzea. E, miren, azken galdera bat, bai. e, nimesuak zer erabiltzen ditugu normalean, gauza negatiboak, hain negatibo ez esateko, edo e, ez dakit, azkenean delako, ni nola xen, gaizki sentitzen aizenean esateko itxura, ez ulertzen ditazun, eh? Bai, e, agian gehiegi azpimarratu izan dut e, e, esparru hori, zeren mm -hmm. egia da, e, amorruaren, amorrua edo, edo aserrearen aurrean askotan kostatzen zaigula nolabait e, ba hor sortzen zaigun energia guztia bideratzea, bai? Mm -hmm. Eta orduan kasu horietan eh praktikatuz gero jakina, eh ba bai lagungarria zure daiteke lan nolabait energia hori ba hain bat patean esateratzen, ez? Baina egia da morratzen garenean, ba bueno, pff, ditugula botatzen ditugunak, mm -hmm. ez, orduan, egoera hoietan lagungarriak dira. Baina baita, positibuetan ere. Zeren mm -hmm. positibuetan erorgaitezke kontrako jarreran. Erorgaitezke, ba, e, zuk esaten duzuna, ba, bueno, oberena da, orain azken momentuan e, azkenean e, aipatu dudana, er? mm -hmm. edo ez, edo inork ez zaitu garaitu, ed, e, zuk esaten duzuna beti honena da, eta e, hori ez, e, igual uh -huh. kontrakoa ere. Eta, ba, bueno, suertadaiteke ere, E, ba, balio desakere nolabait relativizatzeko, ba, jarrera absoluto hoiek, ez, baiunerako edo baitzarrerako. Mm -hmm. mm -hmm. Bueno, ba, miren, onaino utziko dugu nimenzuak, esango dugu, kurentsule batek, e, bueno, eskatutako gaia jorratu dugula mm -hmm. eta gogoratu ba oiartsun irrateko entzule guzti, ba, gaien bat jorratzeko gogoa balin badute, ba, harremanetan ba, jartzerik besterik ez dutela. Osongi. Eta hemendik 15 egunera, bueno, eh inguruan arit, arituko gara. Aha. Eta ea ze, ze ateratzen dugu nortikan? Ea lasaitzuerik lortzen dugu. Hori da. Ba Miren Arizmendi gure kantarekin bukatuko dugu, e, minutu bat goizero kantarekin eta eskerrik asko uzte gunean. Osongi. Nekar cada un ibar. Ba jo etxen zaindari lolo egitera Izarrapean ez da goizarrik pampiña eta biok bakarrik egun berriarik eniu egin ezbozik Minutu bat goizero, goizero bitudan gauza honak kontuan nartzeko iruro gehi segunduan Si zari in migliaia scheer Mi nu tu pa' co in sero ro cero irria aur pegi am sincili ca ce coro u egil nighto docen Zu ikustean Txirrin deli buru ordena gailu Iru soñeko zazpioz bailu Denak polikak bai baina Tu polik enazu Minutu bat goiztero, goiztero Ditudan gantza honak onduan Artzeko iru Minu Dubai coi cero vai cero irria apegia sin sencillo